Джулія Квін Бріджертони. Книга третя. Пропозиція джентльмена. Частина друга. Розділ 16. Вчора Фезерінгтони влаштували невеликий званий обід. І хоча авторки цих рядків не удостоїли запрошенням, вона чула, що захід вдався на славу. Були присутні троє сімейства Бріджертон. Однак, на превеликий жаль, сестер Фезерінгтон – Усі вони належали до жіночої половини. Був присутнім також Найджел Бербрук, вельми приємний молодий чоловік, котрий постійно показував знаки уваги міс Філіппі Фезерінгтон. Авторці цих рядків стало відомо, що Бенедикт і Колін Бріджертони також були запрошені, проте, подякувавши, відповіли відмовою. Світські новини від Леді Уиселдаун 19 травня 1817 року. День проходив за днем, і до кінця тижня Софія зрозуміла, що у Бріджартонів вона не сидітиме без діла. Протягом дня у неї практично не було жодної хвилини вільного часу. До її обов'язків входило прислужувати трьом незаміжнім дівчатам, а це означало, що треба всіх їх зачесати, випрасувати сукні, почистити туфлі і, якщо потрібно, щось полагодити або підшити. За увесь тиждень вона виходила з дому лише один раз – у сад почитати. На перший погляд життя її мало чим відрізнялося від життя у Арамінти. Але якщо в Арамінти вона мала жалюгідне існування, постійно перебуваючи в тузі і зневірі, то в сімействі Бріджартонів день був наповнений жартами і веселим сміхом. Дівчатка постійно глузували одна з одної, проте це завжди носило добродушний характер – і ніколи не було пронизане такою злістю, яку Розамунд постійно виявляла стосовно позі, що Софій не раз доводилося спостерігати. І коли на чаювання не були запрошені гості, коли були тільки ладі Бріджертон і дівчатка, Софі теж завжди звали. Зазвичай вона брала з собою кошики з гаптуванням і щось лагодила чи пришивала гудзики, доки дівчата Бріджертон весело балакали. Софі любила ці чаювання, так було приємно пити. Свіжозаварений чай із молоком та насолоджуватися теплими булками, а через кілька днів Софія настільки наважилася, що навіть почала брати участь у розмові. Ці чаювання стали для Софії найулюбленішим часом дня. Цікаво, куди це зник Бенедикт? спитала Елоїза одного разу через тиждень після події, якій Софі дала назву пристрасний поцілунок. Ой, четверо бріджертонів повернулися до Софії. «Що з вами?» – спитала Ладі Бріджертон, так і не доніше чашку до рота. «Вколола палець», – відповіла Софі, скривившись. На губах Ладі Бріджертон з'явилася легка усмішка, яка все зрозуміла. «Мама тобі вже тисячу разів казала». Почала була 14-річна гіацинта, але Франческа її перебила. «Тисячу разів?» – перепитала вона, насмішкувато скинувши брови. «Ну сто!» Полагіднішала шала кинувши незадоволений погляд на старшу сестру, щоб ти не займалася шиттям під час чаювання. Софіна силу видавила з себе посмішку. Тоді я почуватимуся, наче без рук. А ось я не збираюся займатися під час чаювання своїм вишиванням, заявила Гіацинта, хоча її ніхто не питав. І ти не почуваєшся без нього, як без рук? – глузливо запитала Франческа. Ні крапельки відповіла Гіацинта. «На мою думку, ти займаєшся цим вишиванням вже досить тривалий час, Гіацинтов. З лютого місяця, якщо пам'ять мені не зраджує», зауважила Леді Брічертон, зробивши ковток чаю. «Мамі її пам'ять ніколи не зраджує», звернулася Франческа до Софії. Гіацинта кинула на Франческу лютий погляд, але та у відповідь лише посміхнулася. Софі кашлянула, щоб приховати посмішку. Франческа – дівчина 20 років. Вона була на рік молодша за Елоїзу. Мала гостре почуття гумору. Колись гіацинта зможе з нею зрівнятися, але не зараз. «Ніхто не відповів на моє питання», – заявила Елоїза, зі стукотом ставлячи чашку на блюдце. «Де Бенедикт? Я його вже сто років не бачила». «Не сто років, а тиждень», – поправила її леді Бріджертон. «Ой!» Може я тобі взяти на персток? звернулася Гіацинта до Софі. Зазвичай я чудово обходжуся без нього пробурмотіла Софі. Ладі Бріджертон піднесла чашку до рота, так і залишилася сидіти досить тривалий час. Стипивши зуби, Софі з подвоєною енергією взялася за шиття, а думки повернулися до Бенедикта. На її подив після того знаменного поцілунку, у саду Бенедикт не приходив до будинку матері цілий тиждень. Софі часто ловила себе на тому, що дивиться у вікна. Виглядає з-за кутів, сподіваючись побачити його. Марно, Бенедикта не було. Софій сама не розуміла, чи відчуває полегшення, чи навпаки обурення від того, що нею так нехтують. «А може й те, й інше?» Софій зітхнула. «Так, швидше за все, і те, й інше». «Ти щось сказала Софі?» – запитала Елоїза. «Ні», – пробурмотіла Софі, похитавши головою, невідривно дивлячись на нещасний уколотий палець. Злегка скривившись, вона натиснула на місце уколу і на кінчику пальця виступила крапелька крові. «То де він?» – не відставала Елоїза. «Елоїзо, Бенедикту вже 30 років», – ласкаво промовила Ладі Бріджертон. «Він зовсім не зобов'язаний доповідати нам про кожен свій крок». Минулого тижня, мамо, ти була зовсім іншої думки, – зауважила Елоїза, голосно пирхнувши. Якої ж? Де, Бенедикт? – заголосила Елоїза, майстерно копіюючи матір. Як він смів зникнути, не сказавши мені ні слова? І куди він тільки зник? Таке враження, ніби зник із лиця землі. Це зовсім інша справа, – зніяковіла Леді Бріджертон. Ось як, – подала голос Франческа, зазвичай лукаво всміхаючись. Він попередив, що їде на вечірку до Кавендера, про якого я не надто хорошої думки. І не повертався, бог знає, скільки часу. А зараз, обірвавши себе на півслові, Леді Брічертон підібгала губи. Чому, власне, я мушу вам щось пояснювати? Поняття не маю, пробурмотіла Софі. Елоїза, що сиділа поруч із нею, голосно закашлялася. Поплескавши сестру по спині, Франчиска повернулася до Софі. «Ти щось запитала, Софі?» Софі похитала головою і спробувала встромити голку у сукню, але промахнулася. Елоїза сумнівом глянула на неї. Тихенько кашлянувши, Леді Бріджертон сказала, «Так ось, я думаю». Недомовивши, вона схилила голову на бік і продовжувала, «Послухайте, мені це тільки здається, чий справді у холі пролунали кроки». Насилу стримавши роздратований Стогін, Софі кинула у бік дверей, чекаючи, що зараз увійде дворецький. Уікем завжди невдоволено хмурився, побачивши її за столом. Він несхвально ставився до того, що проста служниця розпиває чаї зі знатними панями. Він ніколи не висловлював своєї думки вголос, проте не вважав за потрібне зображати непроникне обличчя. І Софі постійно змушена була милуватися його незадоволеною міною. Проте замість Уікеме до кімнати зайшов Бенедикт. «Бенедикте!» – вигукнула Елоїза, схоплюючись. «А ми щойно про тебе говорили». Бенедикт подивився на Софі. «Невже?» «Я – ні», – пробурмотіла Софі. «Ти що сказала, Софі?» – запитала Гіацинта. «Ой, ні, мені все-таки доведеться відібрати у вас ваше шиття», – леді Бріджертон глузливо усміхнулася. «Інакше незабаром ви вся будете в крові». Я схожу за наперстком, рвучко промовила Софія, схоплюючись. То ти шиєш без наперстка? здивувалася Гіацинта. Мені б на думку не спало займатися шиттям без наперстка. Можна подумати, тобі взагалі може спасти на думку цим займатися, посміхнулася Франческа. Гіацинта штовхнула її під столом ногою, стіл захитався, і чайний сервіз ледь не звалився на підлогу. Гіацинто. Докірливо вигукнула Леді Бріджертон. Софія дивилася на двері. Вона готова була дивитися будь-куди, тільки не на Бенедикта. Цілий тиждень вона мріяла побачити його хоч краєчком ока. Але тепер, коли він прийшов, єдине, про що вона мріяла, це втекти від нього подалі. Якщо вона погляне йому в обличчя, погляд її неминуче впаде на його губи. І думки відразу повернуться до недавнього поцілунку. «А якщо вона згадає про цей поцілунок?» «Мені потрібний наперсток», – випалила вона схоплюючись. «І речі, про які вона в жодному разі не повинна думати в присутності сторонніх». «Ви вже це говорили», – прошепотів Бенедикт, самовдоволено піднявши брови. «Він унизу в моїй кімнаті». «Але твоя кімната знаходиться на горі», – зауважила Гіацинта. Софі готова була її вбити. «Я так і сказала», – заявила вона. Зовсім ні, діловито заперечила Геоцинта. Ні, сказала, втрутилася в розмову Леді Бріджертон. Я сама чула. Повернувши голову, Софі пильно поглянула на Леді Бріджертон і відразу зрозуміла – вона бреше. Я повинна сходитись за наперстком, соте промовила вона і рушила до дверей. Підійшовши до Бенедикта, вона відчула, як у неї перехопило подих. Він відступив у бік, і коли Софія порівнялася з ним, легенько прошепотів. Боягузка. Спалахнувши, Софія вискочила в хол, кинулася до сходів і почала спускатися. Вона дійшла вже до середини, коли зрозуміла. Щоб потрапити до своєї кімнати, їй треба було не спускатися, а підніматися, і, отже, знову проходити повз Бенедикта, який, напевно, стоїть у дверях. І, без сумніву, окине її глузливим поглядом і обдарує звабливою усмішкою, від якої у неї підкошувалися ноги. О, Господи, як їй залишатися в будинку леді Бріджертон, коли від одного погляду на Бенедикта в неї підкошуються коліна. У неї не вистачить для цього сил. Він, зрештою, досягне того, що вона забуде всі свої клятви, всі свої принципи. Вона має піти звідси. Іншого виходу немає. Але найжахливіше їй подобається працювати. Подобається прислужувати сестрам Бенедикта. Вони ставляться до неї як до людини, а не як до робочого коня. Вони спілкуються з нею, ставлять їй запитання і, схоже, їм небайдужа її думка. Софія зрозуміла, що не належить до їхнього кола і ніколи не належатиме. Але за такого теплого привітного ставлення до себе – так легко було переконати себе у протилежному. Заблукала, почувся голос Бенедикта. Софія закинула голову. Бенедикт стояв на горі сходів, недбало спершись на стіну. Вона глянула вниз і тільки тепер зрозуміла, що, як і раніше, стоїть на східниці. Я йду вниз, кинула вона. Купувати на персток? Так, з викликом відповіла Софі. Але ж для того, щоб купити, потрібні гроші. Софі могла б збрехати і сказати, що гроші в неї в кишені. Могла б сказати правду, виявивши себе при цьому повною ідіоткою, а могла б просто втекти сходами і вискочити з хати. Це звичайно боягузтво, але саме цей варіант вона й обрала. "Я мушу йти", пробурмотіла вона і кинулася до дверей, зовсім забувши, що мала користуватися не парадним входом, а бічним, який призначався для слуг. Відчинивши важкі двері, Софі збігла сходами і, ступивши на тротуар, повернула на північ. Чому вона це зробила, вона й сама не могла б сказати. Просто так, без будь-якої видимої причини, треба було кудись іти. І зараз вона почула голос. Жахливий, бриткий, неприємний і такий знайомий. Господи, та це ж арамінта! Софі відчула, що в неї зупиняється серце і поспішно притиснулася до стіни. І раптом Софі згадала, минулого року, коли вона працювала у Кавендерів, в одному з кількох номерів світських новин від Леді Уислдаун, які їй вдалося переглянути, вона прочитала, що граф Пенвуд нарешті вирішив оселитися в Лондоні. Отже, Арамінті, Розамунд та Позі довелося підшукувати собі нове житло. Невже вони оселилися поряд із Бріджертонами? Більшого кошмару не можна було уявити. «Де це нестерпне дівчисько?» – вигукнула Арамінта. Софі відразу стало шкода нещасливої дівчини. Вона й сама два роки тому була нестерпним дівчиськом і знала, що це таке. «Позі!» – крикнула Арамінта і попрямувала до карети, яка чекала її. Софія відчула, як у неї впало серце. Вона здогадалася, що сталося після її від'їзду. Мабуть, Арамінта найняла нову служницю – і, напевно, поводилася з бідолахою огидно, проте не настільки погано, як із Софі. Потрібно по-справжньому ненавидіти людину, як Арамінта її ненавиділа, щоб бути з нею такою жорстокою. З прислугою такий номер не пройде. А оскільки Арамінта жити не могла без того, щоб когось не принижувати, якщо комусь було добре, в неї псувався настрій. Як хлопчика, а може правильніше сказати, дівчинку для биття – вона, схоже, обрала позі. У цей момент із дверей будинку вискочила позі. Обличчя її було втомлене і змучене. Вигляд нещасний, а сама вона здавалася ще повнішою, ніж була два роки тому. Напевно, арамінту це з себе виводить, похмуро подумала Софі. Вона ніколи не могла змиритися з тим, що позі не така витончена, гарненька блондинка, як Розамунд. І вона сама. Позі була для неї вічним розчаруванням. Софія, не відриваючись, дивилася на позі. Зупинившись на верхній сходинці, та нахилилася і почала зав'язувати шнурки коротких черевиків. У цей момент із карети висунулася Розамунд. «Позі!» – крикнула вона мерзенним пронизливим голосом. Софія поспіхом відсахнулася і відвернулася. Не зробив вона цього, Розамунд неодмінно її побачила б. «Іду!» крикнула позі, ворушись, вигукнула Розамунд. Закінчивши зав'язувати шнурки, позі збігла сходами, але на останній сходинці підвернула ногу і розтягнулася на тротуарі. Софій машинально кинулася до неї, бажаючи їй допомогти, але вчасно схаменулась і знову притулилася до стіни. Позі ані трохи не постраждала від падіння, а Софі найменше на світі хотілося, щоб Арамінта дізналася, що вона в Лондоні та ще й живе в сусідньому будинку. Піднявшись, позіглянула спочатку ліворуч, потім праворуч і... і побачила Софі. Софі була в цьому певна. Очі позі розширилися, а рот трохи розкрився. Тепер вона покличе її «О, Господи!» І Софі несамовито захитала головою. «Позі!» – роздратовано гукнула Арамінта. Софі знову похитала головою – благаючи, дивлячись на позі, щоб та її не видавала. «Іду, мамо!» – крикнула позі. Коротко кивнувши Софі, вона залізла в карету і та покотила, на щастя, у протилежний від Софі бік. А Софі так і лишилася стояти, притулившись до стіни, і простояла так, не ворухнувшись цілих п'ять хвилин. Бенедикт не збирався швидко йти з будинку від матері та сестер, але, як тільки Софі вискочила з вітальні, він втратив інтерес до чаю та булочок. «Я питала, куди ти зник», – промовила Елоїза. «Що?» – Бенедикт трохи повернув голову праворуч. Цікаво, яку частину вулиці він зможе розглянути. «Я кажу», – заволала Елоїза, – «що щойно питала Елоїзу, говори тихіше», – перебила її леді Бріджертон. «Але ж він не слухає». Якщо він не слухає, справедливо зауважила Леді Бріджертон, значить, кричи-не кричи, він все одно не почує. А от якщо кинути в нього булочку, це може допомогти звернути на себе його увагу, зауважила Гіацинта. Гіацин то не смій. Але Гіацинта вже кинула булочку. Однак у Бенедикта виявилася хороша реакція, і він встиг вивернутися. Він глянув спочатку на стіну – на якій залишилася жирна пляма, потім на підлогу, де була булочка, анітрохи не постраждавши від удару. Думаю, це натяк на те, що мені пора, промовив Бенедикт, зухвало посміхнувшись до своєї наймолодшої сестри. Але ти щойно прийшов, зауважила пані Бріджертон. Бенедикт із підозрою глянув на неї. Схоже, вона нітрохи не була засмучена його рішенням так швидко піти. Цікаво, чому? Раніше в подібній ситуації вона б замучила його своїми голосіннями. Це означало, що вона щось задумала. Я можу і лишитися, промовив він просто так, щоб подразнити матір. Ні-ні, поспішно сказала вона, підносячи до губ чашку, хоча Бенедикт не сумнівався, що та була порожня. Якщо ти зайнятий, не затримуватимемо тебе. Бенедикт спробував надати обличчю безпристрасного виразу хоча насправді був вкрай здивований. Першим його спонуканням було заявити, що він лишається, і плюхнутися назад на стілець. Але потім Бенедикт зрозумів, що залишитися на зломатері просто безглуздо. «В такому разі я йду», – повільно промовив він, заткуючи до дверей. «Іди», – мати нетерпляче махнула рукою. «Бажаю приємно провести час». Бенедикт вважав за краще піти, не замислюючись над причинами дивної поведінки матері. Нахилившись, він підняв булочку і кинув її гіацинті, яка спіймала її та посміхнулася. Кивнувши на прощання матері та сестрам, він вийшов із кімнати в хол і вже підходячи до сходів, почув, як мати сказала. Я думала, він ніколи не піде. Дивно, дуже дивно. Бенедикт швидко спустився зі сходів і вийшов з дому. Навряд чи Софій все ще десь поруч, але якщо вона вирушила магазинами, то могла піти лише в один бік – праворуч. Туди Бенедикт і вирушив, маючи намір дійти до ряду магазинчиків, але не встиг зробити й двох кроків, як помітив Софі. Вона стояла, притулившись спиною, до цегляної стіни будинку зі спотвореним від страху обличчям. Бенедикт кинувся до неї. «Що сталося? З тобою все гаразд?» Побачивши його, вона здригнулася, потім, певне, трохи заспокоївшись, кивнула. Бенедикт їй, звичайно, не повірив, проте говорити про це вважав безглуздим. «Ти вся тремтиш, зауважив він, глянувши на її руки. «Скажи мені, що сталося? Тебе хтось образив?» «Ні», – відповіла Софі тремтячим голосом, якого Бенедикт ще ніколи не чув. «Я... Просто я...» – погляд її впав на сходи. «Я спіткнулася. Коли збігала сходами, мало не впала і дуже злякалася». Вона слабко всміхнулася. «Думаю, ви розумієте, що я маю на увазі?» Таке відчуття, наче все всередині перевернулося. Бенедикт кивнув, бо й справді розумів, що вона має на увазі. Але це не означало, що він їй повірив. «Ходімо зі мною», – запропонував він. Софій підвела голову, і Бенедиктові на мить здалося, що зараз він потоне зелений вир її очей. «Куди?» – прошепотіла вона. «Куди завгодно, тільки подалі звідси. Я… Я живу лише за кілька хвилин ходьби». «Ось як!» – здивувалася Софій прошепотіла. «Ніхто мені цього не казав. Обіцяю не робити замах на твою цнотливість». Перервав її Бенедикт і не зміг утриматися, щоб не додати… Якщо, звичайно, ти сама цього не захочеш. У нього було таке почуття, що Софія пішла б разом із ним, якби не була настільки приголомшена тим, що з нею сталося. Але зараз вона спокійно дозволила повести себе вниз вулицею. Ми просто посидимо у мене у вітальні, промовив Бенедикт, поки ти трохи не оговтаєшся. Софіки кимнула, і Бенедикт повів її сходами свого будинку скромної будівлі, розташованої трохи на південь від будинку його матері. Як тільки вони увійшли до вітальні, і Бенедикт зачинив двері, щоб слуги їм не завадили, він повернувся до Софії, збираючись сказати. «Ну, а тепер розкажи мені, що трапилося насправді». Але в останній момент передумав. Запитати він може, але правдивої відповіді не отримає. «Це точно. Софія, напевно, знову щось вигадає». І Бенедикт, надавши обличчю щонайменше безтурботного виразу, запитав: ну як тобі подобається працювати на мою рідню? Вони дуже милі люди, відповіла Софія. Милі? недовірливо перепитав Бенедикт. Та вони будь-кого можуть звести з розуму і, напевно, заганяли тебе до смерті. Зовсім ні, вони дуже милі люди, рішуче повторила Софія. На обличчі Бенедикта з'явилася була посмішка, він і сам любив своїх рідних, і йому було приємно, що Софі теж їх полюбила, і відразу ж згасла. Йому раптом спало на думку, що чим сильніше Софі прив'язуватиметься до його сімейства, тим менша ймовірність того, що вона погодиться стати його коханкою, зганьбивши тим самим себе в їхніх очах. От чорт, як же він прорахувався, забираючи її від Кавендера. Але йому будь-що потрібно було привезти її до Лондона. А єдине, чим можна було її залучити, це пообіцяти місце в будинку матері. Ну і, звісно, трохи натиснути, тобто застосувати силу. Як вам пощастило, що вони у вас є? Перервала його роздуми Софі, і голос її прозвучав впевнено. Я б все на світі віддала? Вона замовкла, так і не домовивши. За що б ти все на світі віддала? Перепитав Бенедикт, дивуючись що йому так хочеться почути відповідь на це питання. Задумливо дивлячись у вікно, Софій сказала, «Щоб у мене була така родина, як у вас. У тебе нікого немає», – сказав Бенедикт. Він навіть не запитував, а стверджував. І ніколи не було. Бенедикт хотів запитати про її матір, але вчасно згадав, що матір Софії померла під час пологів. Іноді нелегко бути Бріджертоном – Зізнався він, намагаючись, щоб його голос звучав легко і невимушено. Софія повільно обернулася до нього. На мою думку, це найкраще, що може бути. Мова не про те, краще це чи ні, а про те, що це не завжди легко. Що ви маєте на увазі? І Бенедик несподівано для себе почав ділитися почуттями, які не висловлював ще нікому, жодній живій душі, навіть членам своєї родини. Для всіх представників великосвітського суспільства я просто Бріджертон. Не Бенедикт, не Бен, і навіть не людина із засобами, і, смію сподіватися, не дурна. Я просто Бріджертон. Він сумно посміхнувся. А точніше, Бріджертон номер два. Губи Софі здригнулися, потім розпливлися в посмішці. Ви не просто Бріджертон, а набагато більше. Мені й самому хочеться так думати, але більшість представників світського суспільства – «Не вважають так. Значить, вони просто дурні», – спохмурніла Софі. Бенедикт засміявся. Дівчина була просто чарівна. «Тут я з тобою цілком і повністю згоден». І тут, коли Бенедикт уже вважав розмову закінченою, Софі здивувала його, помітивши. «Ви зовсім не схожі на інших членів вашої родини». Тобто, поцікавився Бенедикт, побоюючись зустрітися з Софі поглядом і показати, наскільки важливою, Є для нього її відповідь. Ваш брат Ентоні. Софіна супилась, намагаючись краще сформулювати свою думку. Усе його життя змінилося через те, що він найстарший у родині. Він, напевно, відчуває набагато більшу відповідальність за неї, ніж ви. Стривай, не перебивайте, зупинила його Софі, притиснувши долоню до його грудей. Адже я не кажу, що ви не любите своїх рідних, або що не віддали б життя за будь-якого з них. Але ваш брат, напевно, вважає, що несе відповідальність за кожного членів вашої родини і звинувачуватиме себе, якщо хтось із ваших братів і сестер буде нещасливий. У цьому я впевнена. Скільки разів ти бачила, Ентоні? Пробурмотів Бенедикт. Тільки один. Куточки її рота здригнулися, наче вона намагалася придушити посмішку. Але цього достатньо. Щодо вашого молодшого брата Коліна… З ним я не знайома, але я багато про нього чула. Від кого? Від усіх. Не кажучи вже про те, що про нього постійно згадує Леді Висолдаун у своїх статтях. А маю зізнатися, їх я читаю вже багато років. «Значить, ти знала про мене ще до того, як ми зустрілися з тобою?» – промовив Бенедикт. Софі кивнула. «Про вас, але не вас самого. Так поділися зі мною своїми спостереженнями». Попросив Бенедикт, кладучи руку поверх її руки. Софі глянула йому прямо в очі, у їхні темні глибини, і побачила те, що зовсім не очікувала побачити – беззахисність та гостра цікавість. Йому треба було знати, що вона про нього думає. Цій самовпевненій, рішучій людині було важливо почути її думку про себе. Софі вивільнила руку і почала машинально водити вказівним пальцем по руці Бенедикта – затягнутої в тонку лайкову рукавичку. «Ви, – повільно заговорила вона, – бо в цей відповідальний момент кожне слово було сповнене глибокого сенсу. Ви не зовсім такий, яким вас уявляє великосвітське суспільство. Ви хочете, щоб усі вважали вас веселою, добродушною, іронічною і дотепною людиною. Такий ви і є, але не тільки. Ви набагато глибші». – Ви любите своїх рідних, – продовжувала Софі хриплуватим від почуттів голосом. – Вам не байдужа навіть я. – Хоча, Господь свідок, я не завжди цього заслуговую. – Ні, завжди, – перебив її Бенедикт і, піднісши її руку до губ, припав до неї, такою пристрастю, що Софі перехопило подих. – Завжди. – І... І... – Голос Софі перервався, важко було продовжувати – коли Бенедикт не зводив з неї палаючий погляд. «І що?» – прошепотів він. «Таким, яким ви є, вас зробила сім'я», – рвучко промовила Софій. «І це реальна правда. Ви не могли б вирости таким люблячим, відданим, якби народилися в іншій родині. І в той же час ви – це ви. Ви – не чий син чи брат, а просто ви!» Бенедикт не зводив з неї очей. Він відкрив рота, щоб щось сказати – Проте не промовив жодного слова. У хвилини, подібні до цієї, слова не потрібні. «У вас тонка, вразлива душа», – прошепотіла Софі. «Душа художника». «Ні», – прошепотів Бенедикт, хитаючи головою. «Так», – уперто повторила Софі. «Я бачила ваші малюнки, вони чудові. Ви чудовий художник. Я й не підозрювала про такий талант, доки не познайомилася з вашими рідними. Ви зобразили їх прекрасно». «Вам вдалося передати і пустотливу посмішку Франчески, і гордовиту поставу гіацинти?» «Я нікому ніколи не показував свої малюнки», – зізнався Бенедикт. Софія підвела голову і глянула йому прямо в очі. «Ви жартуєте?» – «Ані трохи», – похитав головою Бенедикт. «Але вони чудові, ви справжній талант. Думаю, ваша матінка сказала б те саме, якби їх побачила». «Не знаю, чому, але я ніколи їх нікому не показував», – промовив Бенедикт, почуваючись безглуздо. «Ви показали їх мені», – тихо сказала Софі. «Я не міг цього не зробити», – зауважив Бенедикт, торкнувшись її підборіддя. Раптом серце його завмерло, після чого забилося з подвійною силою. Все стало зрозумілим, він кохає її. Бенедикт не знав, як це сталося, лише знав, що це сталося – і справа була не в тому, що вона зараз була у нього під рукою. Так було з багатьма жінками, але Софія була не схожа на жодну з них. Побачивши її, в нього тепліло на душі. Хотілося плакати і сміятися водночас. Дивно, незрозуміло, але виявляється, він знайшов жінку, яка однією своєю присутністю робила його щасливим. Йому навіть не потрібно було її бачити, чути її голос, вдихати аромат який виходив від неї. Достатньо було знати, що вона тут. Якщо це не кохання, Бенедикт не знав, що це таке. Він довго дивився на неї і не міг надивитись. Погляд Софі затьмарився. Блискучі яскраво смарагдові очі наче смикнулися серпанком, в які губи розкрилися, і Бенедикт зрозумів, що повинен її поцілувати. Якщо він цього не зробить, він просто не зможе жити далі. Вона потрібна йому, як ковток води мандрівникові, який вмирає від спраги, як повітря, коли нічим дихати. Він хоче її, хоче так пристрасно, як нікого ніколи не хотів у своєму житті. І останньою здоровою думкою Бенедикта, перш ніж губи його припали до губ Софі і голова пішла колом, була думка – він повинен зробити її своєю прямо зараз».